Al Sheikh Mualik, Al Sheikh Abu Shujain, والشارح ابن قاسم رحمه الله تعالى رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلوم لما قداعين wa iza arada man si'matihi zawjatun assafaw aqra baina unna ay safaru billati tahujula lahal quratu ani masalahnya Seolah itu mempunyai beberapa isteri. Sekurang-kurangnya dua. Ha, sebagaimana kita maklum. Jamuk. Ha, perkataan jamuk. Beberapa di situ. Ma fauqal wahid. Masalahnya. Wajiza arada. Dan apabila kehendak. Ataupun mahu. Oleh man Oleh seorang mereka Ayizawd kerana kiman di situ Zawd Seorang so suami Fi'ismatihi Zawjatun ha, Jadi Fi'ismatihi khabaru muqaddam Zawjatun Mubutada mu'akha Jumlah sila man Yang ialah fa'il bagi aroda As-samata Wa iza aroda Safaruh mako ori sana. Ha, dan apabila ke ada ai ke dak setempat sekah dak ai kalau ada air. Eh, oh, ya sama ta wa iza apa tu hok ha, gitanya wa man selalu saruh. Ada ke dek. perkataan ai ada, ada Kalau Ada ada apa oh, ya? Ha, nak ada semnya kata tak ada perkara tu. sebab apa tu? Ah, ha, tanyo gitu kerana dia asamate dan apabila kehendak ia seorang akan musabi. Ha, ia tu nak klik mana? Aiman, atau bagi sarah mari tafsir. Ah, ha, tafsir Baumee Tak apalah. Walau geranapun masalah nak royak kata dan apabila kehana oleh seorang yang ada pada jagaannya mantu beberapa isteri nah suku-suku dua ah tu kata jamak ma fa'al wahid itu. seorang punya beberapa isteri itu. apabila kehana ia akan safara ah <tuh> kehana akan akem sakti akan nak nak musabih asyik ulungai ayil mubahha musabih oh ia mubah bukak musabih musyak lah musabih mubah kata dalam syak tak kira sawah ya. muka nak awi sama saja ia asfar tu yang yang panjang maksudnya musabih jauh jauh murak situ siapa boleh kuasa semajalah. 89 kilometer tepat kita nak pergi tu lebih kurang 90 kilometer masalah safar yang tauil boleh kosar semaya boleh buat work boleh jamur semaya boleh himpung dengan asal begitu mengarik boleh himpung dengan syur itu panggil safar tauil Ataupun sapat yang pendek Tak sapat, tak ngasak ni Tak sapat uh, 89 km Pak kita nak pergi tu 80 km 60 km saja Kita panggil Tak kira Kata sejauh sama ada nak bersapai jauh Sapi tak sapat Sapi yang kosir Pendek Apabila nak bersapai ...tapi kita kata nasibah dengan zaman dulu tu, pesen jalan kaki. Nah, nah sutrik kena darab menata-menata kata narab menata, menata, menata utam. Kalau orang kuda terlirat sikit. Nah. Apabila begitu, perjalanan ni sehapar 70 kilo ni pun jauh. Jauh ni, 60 kilo pergi terdeksi menaruh, jauh berat tu... Ah ha, tapi nasbah la oh tak ada bilahi ni. lah. Nah, di klik nah sami tu pun nak kau klik, bukan nak klik, Ah ha, misalnya, kada kira ha, perubahan zaman macam mana apa dia kior tu asal. Apabila anak sapi aqara <tuh> baina unna, hmm, nah, setaya, ha, membuang undi ia man saat itu Kena buat undi lah. Baina hunna antara sekaliannya. Ah, tu kena buat undi. Ah, kena buat undi. Kata dalam hasiah tu. I ujuban wajib kena buat undi. Ah, dengan ni nak ajar ade ni. Nak ajar ade. Ah, nak ade dalam, dalam rumah tangga. Ade di antara isteri-isteri pada boleh anak belanda sikit lagi Adik antara anak-anak Allah itulah kita ni nah ha kita kira, -kira kita sendiri dah anggap nak pada keadilan ingat nak semua kafe tak kafe pun nak pada adik dia tak adil tu idak jadi Tengok nak berarakkan nak tunjuk nak berlaku anggap tu tak puas hatilah tak puas hati Haa, bila boleh keadilan ya puas hati ha dia dia ada hasan anak ayat terbesar begitulah kita mai belajar dalam rumah tangga. Ha dia. Ha, jadi dia suruh buang undi antara sekalian tu, wajib nak buat undi tapi denganakai inda tanasu hinna. Ha, kata wajib buang undi buat undi tu uh, ketika apa, apa dia ketika berebut-rebut mereka itulah Hak ni nepon ngghi kate hok ne ah bakak nak di belak Haa Hak ni nak pergi Panak bawa sorai Jok Haa Pakat berbuk nak pergi Tu wajib buat undi Haa Dah kerana undi ni Satu perkara ia boleh memutuskan balak Memutus batas Sebab undi Dia pakar sangat Undi dia nak nak kapa Haa Pakat nak belakang Nak pun nak Haa buat undi Dia pun Untuk berundi dah Tak boleh kata apa Lepas tu, ada modok utang Nak kapa tu Bukti emang hilap Haa Dah hilap lah Bagi nanti Haa Gitu tak Tengok ni undi, lendak undi jeput, jeput askar, jeput tahan kan ni. Ah ha, undi. Tak say apa dia kenapa. Haa. <laughs> oh, kita nak jadi ni, masa nak jadi jeput tak kena. Tak lagi. Boleh jeput tak kena, boleh nak jadi ni. Tak lagi jeput tak kena. Haa dia pun semak rupu maknanya. Tak. Dia tak undi ni, yang boleh memutuhkan bantah. Ikutlah tengok seorang main wheelchair tu, dia tanya masalah tu. Duit sifat taruh macam sama buat kita. Kutip, kutip, kutip. Taruh. Bos apa sepuluh ha? Buka sekali Buka mu nak dulu Kau nak dulu pakai Nak dulu belakang Haa tak boleh Nak dulu belakang Berhiri berbuk ha? Gini Buat unik Buat unik ha, Jeput Pak tu baik siyan Haa Boleh ke diara lah Tak kata apa Nanti semula pula Haa Jadi Quran jadi, ah ni satu perkara penting Dalam agama Sahabat tu ditunjuk ajar oleh nabi sendiri itu. Sallallahu alaihi wasallam Tu hadis dalam hasyia tu Kau nipai Tengok penipai ha? lah Ha, jadi, wajib waundi kalau ketika berbuk. Ha, ketika berbuk, Meksah ponok di. pergi. Ha, <laughs> ha, menuh pun nak pergi. Ha, sudahlah, cik Zahid dia. Kenapa waundi? uzi? Buat uzi. Ha, apa? Tepuk nama Meksah. Ha, tak apa. Gingat Meksah. Ha, menuh tak ada kata apa. <laughs> ha, semula pula je pun. Allah. Ya, hmm, undi. Uga, mua. Haji pun. Jadi, Hatulah kita mengaji mari kata oh uni ni leh, benar dalam agama kita. Hmm. Hatulah dalam hukum kata Wa iza'ara damang fi ishmatihi zawjatun asafara. Apa bilakah nak oleh mereka ni oleh zauh seorang suami suami yang fii ismatihi zaujatun ya ado pada jagaannya itu mana orang dibawah jagaannya dia tu ada beberapa orang isteri arada safaroh mafu arada jawab iza aqra baina hunna te. ah teh nas tajbuang buuang ia ke uni ni buang undi ia asal buang ia ke uni nah, antara mereka itu antara zaujat tu Pakalin kita buat unni ha ha lagi sikit lagi. nak pergi hak ni nak pergi? Sebenarnya hukum wajib buat unni tu. Panya pilih cara dia tak ada unni Hanya letak cara dia jepuk depuk cara dia. Ha betul dia tu. Hukum kata sikit lagi fa insafar bi wahidatin min ghairi qur'atin. Maka jika musafir iaman suamilah ...dengan seorang isteri daripada ketiadaan ini. Haa, dia jemput cara dia. Asa, ah, so. ha, tengok. Berdosa so, iyo. Haa, tak mudah lah. Buka turut sekalian hati. Ya, berdosa io. Hmm, tengok tu. Hmm, lepas tu, hmm. berdosa-dosa so, dah. Kena bertabaklah suku satu-satu yang satu, satu, satu, satu, satu. tu, yang salah tu. Waqadolilbaqiyati. Dia kena qadol lah, ada yang lagi. Hmm, pergi dengan hak ni ni, telik ni kena qada leno. Bila giliran lelen tu cukup masa, 24 jam tak habis telik lagi kena duduk lelen lagi, dabah ha ni. Dabar, hak, ha, apa tengok, apa tengok. Ha, ha orang san injak kias taktik ada pun kalau tak ada bergebu apa, ha perse baik-baik belah, -baik kau dia. Ha, tetap kata dah. Ha, dikena reaksi Kueman noh. Ah, kau ni pula ba irradina radia yarda. Eh. Radia radia radu radat radiyat radiyata radina robita. Ba irradina. Maka jika redho oleh dia mereka itu zauja bisa parihi dengan saparnya nyoman. Buat nung, no? kalau tu maksud zauj bi dengan seorang, ikotlah terserah situlah dan ha, tersuruh pada persitu itulah nak ha, bawa siapa ah pakat setuju lah tu katakan dia pilih mesti orang yang tak ada unid tak jazaz harus io ia safaru bi wahidah bila quraten tak ada nak undi dah setuju dah hmm baning seperti tu, kata ha, bila balik pihak Anak ha, ana ni bersetuju pakat letak situlah ah pasal tu sudah tak ada kena undi pak Batu gin sampai ke 4 5 hari kita katakan pas kelik mari tu kena qada ke tu ada wala qada lil baqiyati tidak kena qada ya kalau kena qada ni kita bagi berapa hari 10 hari ha kelik tu kena qada boleh ah tengok tengok ada tak mudah lah nah menurut hmm, Allah Taala ni jauh kok siapa-siapa hmm tu dia wa wala hunnar rujuu'u qabla safariha ayat penyonyanya main boleh. Sah dia setujulah kau tak ada kena wak uni datanya mikir kok mano ataupun kena cocoh kok mana mujah lak di. Ha, ha. kalau dia dak lak di, tu ha. bawah tu sok mohlah mata. Ha, walu tu. <laughs> tu dia. Ha, ha. ha sudahlah. Ah ha, nin cocok ah tu pakak ah tak jang, tak jaung pula dah <tuk> wala hunnar rujuu'un qabla pulak, harus bagi mereka itu zajak tu rujak rujak ni macam panggil Coklit radio lah, eh. qabla ah ha, boleh tak dapat ko ah tu kalau tu kalau kau ni apa jatuh dia dah tu kena pergi dia tak ada dia lain tak dak juga Wa ba'dahu Begitu lepas pada safariha Ha boleh rajong Qabla masafatil qasri Tapi waktu sebelum pada masafah Masafah yang boleh kosa semangat Hmm tengok lah tu dia Ha tu kita ambil tahu hukum Allah subhanahu wa ta'ala Kita dah ambil tahu begini tu Kebajikan besar ni Masa dah kita tahu Ha nah Baik Lepas tu mai tengok pula Kata musanah kita Apabila mengeluarkan undi sudah dah jepuk undi tu baik dah satu nama nah ha, Satu nama Lepas tu boleh ke tak buat tu baik nama undi lah ni dah Data-data nak bawa orang lagi Haa, kita tengok sikit lagi Aisa Dan keluarlah ia Ia tu turut bagaimana ibarat tak diman lah Maksud suami lah dan keluar Aisa para agitim sapi lah Ia yang mantak ni Bilati Alati muradnya bizaujah, Bizzawjah tillati Dengan isteri yang Takharujulahal qur'atu Isteri hak keluar Baginya oleh oleh uni itu Haa Bila tu baik nama orang tu Begini orang tu Haa wala yaqdi az musafiru lilmutakhallifati dan tidak qadalah boleh suami yang sampai itu tidak ada qadha lilmutakhallifati ni lizauji zawjatihi mutakhallifati bagi isteri-isteri yang tertinggal di rumah ada atau kelik sampai kena qadha Biasanya duduk gilir semalam-mesa hari semalam, sehari semalam, sehari semalam, sehari semalam. Bila musyapir tu, sampai 4-5 hari pergi dengan isteri yang yang keluar undi tu katakan. Bila gelik sak tu, kena pergi ke rumah tu boleh 5-5-5 pulak, tak? Dah, seperti biasa. Sehari semalam, sehari semalam. Apa ni? Lama dia nak, no? tak ada nak no, kata pasal dia nak tubik uni walaik. Ayah tengok. Haa, nak? Haa, nak? Nah uh, ada hadis dah dalam eh? hadis dalam syah tu uh, mana kata supaya kita tahu kata apa yang hukum ulama nya nak tuluh istimbak baiklah nak tuluh ambil mari daripada hadis waktu hukum mari kerana lima rawa kita tu jatuh dan tu kita ni tambah huh? lima rawa lima rawa syekhani kerana barang hadis yang telah riwayat oleh dua syekh. Dua syekh sini tu ayil Bukhariyu wa Muslimun lah. Raya alih kata. Anahu bahawasan Nabi wasallam, Kana iza agada safaran. Itu jatuh al alih tu. Ya nah, lepas pada rah tu nak ada tulisan al alih. Adapun ko waktu solat itu afrahtu waktu alif tulisum dhuh lima afraan iza arada safar adalah nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak ium safi bila dia nak safi membuang ia akuni baina nisa'ihi antara isteri-isterinya kemurah dengan isak di situ Zaujatihi lah maknanya. Fatuqabillah jamnu wa unipa ayatuhunna kharaja sahamnya. Maka yang mano daripada mereka itu, daripada nisa'ihi itu terpeluah oleh sahamnya. Maknanya ha, tu beuni lah kata-kata ha, tu beuni namun yo akharaja biha ma'ahu tu. Keluarlah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam biha dengan ayati hinna tadi. Dia bawa tu bagaimana pernah berlaku dia mencapai bawa Aisyah Betulnya dia pun di kena nama Aisyah bawa Aisyah di dalam apa Aa, dari satu peperangan nama perang Bani Mustaliq asal. Hmm, nah Ah <tuh> baik. Satu apa dia Lepas tu hukum istimbab tu boleh mai kata wa iza kharajatil quratu naubati la tadkhulu naubatuha fi muddatis safah Dan apabila keluar Oleh undi bagi sahibatin nabah Atau berundi boleh tu bagi tua punya giling ke ha, Misalnya mana ha, Soal ha suatu seorang tu dia punya isteri dua si Fatimah Zainab misalnya Tiba-tiba hari itu dia duduk dalam giliran Zainab Maka Zainab tu panggil apa? Sahibatinaubah Lepas betullah dia nak dia nak bersapai dia buat unik Buat unik kita ubik nama Zainab Itu yang punya giliran dah Itu sahibatinaubah Itu nak uruti ibarat kita Apabila keluar oleh apa ni Oleh undi tu Tubik tu yang tu punya giliran Hari itu suaminya ada giliran nama Zainab Kata tu dia wahunni tu bet nak mazan atau lelaki Kata dia, 'lah tidak hulu naubah tuhapi safari. Tidak termasuk gilerannya itu nyonyok lelaki berhijab, pi mudatis safari. Ata ha, masuk idalah masum sapi. Lama noi misa gini Allah adzizunggau kamu jauh tidak nolak. Anak ha, masalah aman tak le lah masuk punoi ya, an nak tu tuk, an di tu. Jadi misalnya dia gile tu mula di buku naftal. Ha, ah buku tu dia gile masuk. Ah ha, buku naftal. Oh lah. ha, neptek, dia tu mohon. Ah ni buku naftal dia habis buku naftal so. Ho ho masa masya-Allah Habis buku naftal so. Hmm tengok adik dah. Eh? Apa bila tu duk duk duk siapa apa ha, sapa tengah hari begini. Ah ha, tengah hari gini nak sapi Nak. Ah ha, di pun nipah tepi namu betul lagi jatuh namu dalam geleran. Eh? Sampai tapi buku apa? Kita ada buku buku 12 ada di nahri ni. Ni sampai. Kalau kira-kira nak cukup masa giler-giler ada apa je lagi? Ni buku 12 setengah ni. Ha, satu, dua, tiga, empat 4. Nimun ni ada lagi nak cukup. Sampai buku 12. Ah, ha, dia kata di sini la tadkhulun naubatuh fi muddatis safaq. Bila tunggu tangan game sampai buku 12 tu, orang panggil tak habis lagi dan giler-giler. Ah, hak duduk ni dan neja lagi tak masuk bila tak masuk <tuk> bal iza raj'a baka apabila <tuk> kembali ia zaw suami tu uh, kumbali ayani safar gim sampai klik mari apabila klik mari hak nejjah hak hak ni tak habis lagi dah kena kata dia wafalaha <tuk> naubataha klik kena musum ia baginya bagili sahib atin naubat akhir gilirannya ada neger lagi kena ada klik dari sini lagi tak boleh kira ni ah ha, klik nak klik apa yang tanggal tadi ga, ada negar lagi tengok kat ah ha, klik nak duk cukup neger lepas tu bau gila lagi Allah bukan awak ikut Rasul tak weh ha, tidak-tidak berat lah hmm, tu dia ni hikmat hikmahnya lah Allah Taala lebih pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai isteri yang malang ini aja, aja umat yang kemaju. Kemudian katanya walaih salallahu alaihi wasallam kemudian katanya walaih salallahu alaihi wasallam kemudian katanya walaih salallahu alaihi wasallam kemudian katanya dan tak harus baginya bagi Zob, bagi seorang suami itu. Oleh nak keluar musapi dengan yang lain daripada main-main sini kena ke Zawdhah. Lain daripada isteri yang keluar baginya oleh Uni. Haa tu dia ada. Kan? Dia pun Uni pah, ha, tu bit namun saya nak. Haa lepas tu nak bawa, nak bawa dia Aisyah. Haa tak boleh. Haa hmm? ha, haa. Ha. Saya tengok buka. Ihh. Ha, <tuk> wa laisa la kullu quruju bi ghairi -qur <tuk> Tapi tak bawa tak apa. Ha, gitu pula. Wa lahu tarkuha. Ha, Kata, tak apa. Dia harus bagi zau suami tu tarkuha, tarku ba, tarku man al quran Tu be nama dia. Bila dalam safat tak ada bawa dia. Kisah ke. Ha. Tak apa pula. Jangan tak bawa dia mihot lain. Allah oh, Rasulullah. Habis itu Ha, kemudian kata dia tadi ah ha, apabila dia tubek uni sudah dah bawalah hak yang nama tubek uni itu di sampai berapa hari pun klik mari sesak tak ada kena qadha di hak lain. Ha, klik tu gilis seperti biasa. Saya semalai saya semalai ke dua minggu lalai, no, dua minggu lalai. Dia tak kata kena qadha masa di banyak hari tu, klik kena qadha hak dia lagi. Dak hukum Ah itu makna kata wala yaqdi az-zawjul musafiru lil mutakhallifati hmm Ha hasiah kata wal makna fi makna mana hikmah ni Hasiah kata qauluhu al yaqdi wal makna fi ibadah ai wal hikmatu bihi sebab apa hikmah boleh tak kena qadha eh kalau kira Muka dat tengok Sekaligus kat Bagi kata hak pakak nak pergi hak pakak nak pergi belakang Lepas gitu be tubik Namun tu nak menolakkan Perbantah Ada berbuk Lepas tu buat Pak Uni Tak boleh berbuk lah Adil dah tu be bawa tu Bila bawa tu Pak Limon Nehri Memang tak kena tu, je bawa pergi Lepas keleks Sepat tu Nak kodoh lah Tak Kan no eh Hikmat boleh tak kodoh Orgi ni kata dia Annal lati sabarabihah Bahwasanya Al-Zawjatan Lati Safara bihak Istrih yang bawa Sampai bihak jalan tu bih undi tu Walaupun wa infazat Bisohbatihi Walaupun ia tu berhutung lah Kita kata Jepun ni tu bihak boleh Belih ha, Ah, Walaupun ia tu berhutung dengan sahabatnya ,nya, Boleh berkawankan Zawiyah tu Walaupun di Tapi Qadla hiqaha sungguh telah hubungi akannya akal allati safar biha tu boleh lakah mai fa'il dulu boleh mayu qabilu zalika ah depa'il ada sini. sungguhnya telah hubung akal dia boleh badan yang membetuli akal demikian ah gapo mayu qabilu punduh klip bayan muqaddam depagi min ta'bi safari wa masyab bihan <tuh> dia dia ya gini sebab kita kecek ada pemisah ada so, dia nak pergi ke Mekah ah ha, nak pergi ke Mekah nak buat umrah ah ha, lepas tu nak bawa isteri seorang ha, ah macam ha, ah lepas tu ada berbuk nak gi nak gi nak gi ah ha, unipan Tu ke binamo seorang ha, ah bawa tu ah ha, pergi Mekah buat umrah tu ah ha, kat lah ha. ah ha, kat nak bulan jadi kenapa kata hak boleh pergi tu ha, lah dia ah ha, faudzah ya panjang wah Oh nasib baik dia pun ni dia. Ah ha, kita katakan. Ha iyalah. Walaupun gitu tapi menghubungi akal dia tu oleh barang yang balah dia barang akan zalika. Apa zalika? Zalikal fawz memasda me, fadh. Sunggullah oh, kena ke dia, kenalah betul belih pergi sekali tu kenalah betul-betul nampaknya. Tapi berat dalam perjalanan ni tu kambing sapi ni satu azab dia, kambing sapi as-safar qita'tun min azab tapi sebahagian potongan daripada seksa. Oh, orang biasa-biasa tahu lah susah payah hutang ya Allah. Ha sungguhlah dia dapat berjaya dia boleh pergi berserta suami dia. Ha tapi menanggung kepenatan dalam perjalanannya. Ha dia bawa molak situ. Hmm tu dia. Nah, suka hati tadi sdi boleh pergi sekali tu, tapi tempat keberat dalam perjalanannya. Ha tu maksud dalam kata aa apa dia annallati safara biha wa infazat bi suhbatihi taqaddilla haqaha min ta'ab as safari wa masyaqihi masyaqi safa lahiqaha ule may qabilu zalika fauz ambil masdar faazat tadi aa dia nak kata dhamir fauzaha aa may qabilu tak ada gi walmutakhalifatu boleh walmutakhalifatu ti boleh ha eh, macam dengan nasab daripada allati isim anna dulu no. walmutakhalifatu jenis ganda isteri haknya tertinggal di rumah ni atau tak ada boleh pergi walaupun ia wa zawji, walaupun ia telah lupuk jika lupuk mereka itu mutakhalifat oleh habuan mereka daripada suami Ah tunggulah gitu tetapi ya apa kenapa qad taraba hunna bil iqamati tar taraba taraba ada ada ada alih dak belah padah Ah kalau ada alih nak baca atrafa atrafa mutrafid ada wa kan yuṣirūna 'ala al-insil 'azīma apa dia wa aṣhābu shimāl ma aṣhābu shimāl Aa mutrafin ada 5 mutsroti sembahul al-quran tu aa mutrafi mano orang yang diberi kemewahan aa pasal dia hidup di dunia tu hari mewah macam-macam dia kufur dengan Allah Allah mewah agak rasa ha senang dengan aku sebab mereka itu duk mewah di ha, sungguh pun dia terlupuk tak lagi sekali dengan suami tu kalau kita kira rata gap nasi, ah ha, nak boleh kak ha, depuk tak kenal. Ah ha, hak ni tak gapanggil panggil nasi guru kak depuk tak kena ni. Pasal kecuh hati, kali guru hati nak pergi, depuk tak kena nama. Bahasa kecuh hati Itu tu panggil apa? Lupuklah situ tu. Fatahunna hazhunna minaz zawj tapi ah ha, dia tu dia panggil beri kemewahan ia kepada mereka itu dengan iqamah. Ha, ada ada uh, bil iqamah ke al iqamah saja tu. Nah, deh. Kalau tak suka, pulau wayak eh? kalau nak suka tak suka pulau wayak. Ha, dengan bermukimnya duduk rumah tak ada gimana kan, Warah hati tak ada orang, orang berdehak rumah. Ah, berdehak ha rumah hingga dia lagi itu. Hmm, tu dia. Ha dengan itu katanya fataqabalal amran. Ah maka jadi bermukabalah. Ah ha, dua perkara pada sama. Sama kena. Ha ni susah hati tak lagi gi tapi senang boleh berehat rumah. Ha anu suka hati boleh lagi, tapi ha, ha, kadang -kadang ini, gi tapi berhak dalam perjalanan. Ha Kadang-kadang orang ni gi mas suka hati lah boleh gi. Bagi segak dalam umum kau khusus inya semak gi. Ha kena lah demo dak rumah tak hari Ha dia ada kadang-kadang waktu tu. Adik eh, kan, orang ni kata kenalah demo boleh pergi. Kis. <gulakan> Awak kata kenalah cik sore. Awak tak boleh pergi ni kata kenalah demo boleh pergi. Mana kata? Oleh dia dia kenalah demo dak rumah Senin. Ha, adik ke apa molek. tengok tak nampak kata adik. Nampak ah. tengok agama ni tak dak jauh jadi karut, tak dak. Sebab nafsu kita itu bila karu-karut, asbab tu orang tak ikut agama ni tak leh kada celo ke agama dan hmm. nah, nak celak agama, bagah nak penuh maya semua dah. Bagah, ah ha, nak nak hmm. ha, dia tak giti. Kalau ya, dia tak pa lah. Ha, ah dia tak ajar kok balik juga dia ajarkan yang kita. Ha, tapi nafsu kita dia bila berat pasal tak kena dengan halak dia tu dia kata je macam eh. macam. jadi ya. Ah ha, bila kita perhati hikmat-hikmat Allah. Ha, klik mai pada Nampak tu dalam agama yang suruh baikkan kau kelip pada daqmul mafasi Dengan jaldil masalah Kau dah larai itu harai itu harai ini Apa nak menolak terusakkan Kau dah suruh tu sama ada wajib kau Sunat kau Agar apa yang apa Jaldil masalah Baik klip kita Bila syaraf wajib Bila syaraf suruh sama ada wajib sunat tak ada kira lah Baikkan bagi kita Bila syaraf larai tu Yang nak menolak terusakkan kita Nampak ada Nah sabe julah adalah hak api hukum keislaman. Paling kurang ni bila hari ke amayakin jadi tupek sangat tu. Dalam ni todok tupek sangat tu bila mabuk dia jangan ada bawa. Jangan ada bawa. Apa tu? Dia kena rusak bila orang-orang mabuk alah. Nah. Ha patik ah terus cerita tengok matinya mana. Cik-cik main buku kau buku mabuk. Ha, kan. Ha, nah dan songkran kau pon tengok mabuk. Banyak sudah. Ha Kik. sakit. Cincik mabuk. Walha becekak dah dok royak. Royaklah dia nafsu tahua ah. kata bahaya pina dengar lah leh ah ni si pagi Islam kita larang dulu lagi kita dah ah ha, pekakah jangan jadi mabuk tu kita tak beri dulu kita ah ha, tu dia tengok benda yang nak jadi racun dia dia pakai haram dulu kenapa masuk dalam merusakkan tubuh badan merusakkan akal merusak maruah dia besot Islam nak jaga tak saya jadi mafsik dalam tu haram haram ah ha, tu dia Ha ni بس patullah. Ha kalau nak gi ngatak pelatare lagu ni haral lah suami tu. bawa ikut sai alih haral lah suami tu. Ha jadi Jadi bila gi kena dengan hukum syarak ka, ke, himpulah keadilan. Walaupun hak tak puas hati nafsu nak kata, kata gilah. Ha saduklah atas garis semua tak apa. Ha jadi. Ha tengok je umai hikmat nampak selalu. Fa taqabalal amran fastawayah. Habis klik mai kepada kalam syarah semula. Wala yaquddiz zawjul musafiru lil mutakhallifati muddat safarihi. Ana tak wajib qodalah. Ha nah, klik bila klik daripada musafir masuk safi beberapa hari seperti buat umrah, eh, nah? 2 ha, minggu, tiga minggu. Ha, apalagi buat haji 40 hari sekalipun, 45 hari, kadang-kadang lebih tip. Ha 45 hari. Ha, masum sapi pergi dengan suara isteri apabila kelik mai kena dubale numpak 45 juga ah. Ada. Ah ha, tu kata tak tak kena qada bagi hak yang tinggal itu masum sapinya. Zahaban pergi cara tamah <coughs> aywa iya ban dan balik. Ha, pergi balik. Hmm. Pei wasala maqsidahu ah cara lagi cara lagi. Sapi sahun itu dalam perjalanan ini panggil sapi. Bila Sampai di satu tempat berhenti, ikomah. Apa nak kata tu? Bah yang maka jika sampai ia zulah, mantanila tuhulah pada manti ismati zaujad tak di mantah. Maka jika sampai ia mant, murahnya zulah so eswami. Maqsidahu Aka tempat kosaknya Nak pergi ke mana Ah, Nak pergi ke mana? Nak pergi ke bakok Siapa dah bakok? Siapa dia maqsidnya? Bila siapa? Wasara muqiman dah jadilah ia tu yang bermukim Haa. Yang bermukim Haa. Bergadulah Siapa nak pergi bakok? Siapa bakok? Bermukimlah di sana Lah mana jadi yang bermukim? bi iqamatan dengan bahawa niat ia, niat ia akan bermukim mu'atsiratan. Mukim hak ia mau bagi bekas. Lah mana pula mungkin ia bagi bekas. Hasyiah tulah hurai kata qawluhu bi anna wa iqamatan mu'atsirati huruf jadi bersambung sikit je baiklah. bi anna wa iqamatan mu'atsiratan. Ai qati'atan lis-salah bermukim ia memutuhkan safar. Dah mana bermukim yang memutuhkan safar? Wa hiya iqamatu arba'ati ayamin sihaahin. iaitu bermukim empat hari yang sihat. Ghairi selain daripada yauma idkhuli wa wal pada hari masuk ke bait. Ha. Ni kita kena tahu juga bab bersafih. Kan nak ni camping-cambik dengan semaya sabik dengan apa kuasa jamak. Ha. Ah tak tahu ke? Ah ha. salah itu kita sampai masalah kita turun tanah hari Isnin kata hari Isnin tu hari khurud dia panggil atau hari دخول di hari Isnin sapah kenapa kita nak pergi sapah tu berkata nak sabalah ni lah turun Isnin nak di mana ke Itu tu selalu kalau diam dulu juga sehari semalam lah. nak panggil apa ni tepat harus puasa tu dikatakan lah sapah buat sapah tu hari masuk tak kira tahap hari Senin sampai sampah hari Isnin, hari Isnin tu hari hari tak masuk. Hari, hari masuk, mana hari masuk kapun tu. Tak kira, hari tak relak. Bilang. Bila nak Selasa, Rabu, Khamis, Ahad ha, tu 4 hari. 4 hari. Dia panggil arba'ati ayamin sihah. Uh, eh manakala hari satu tu baik. Ha, hari keluar tak kira. Ha, bila kita bermukim 4 hari, qasad apa ni? Kosak bermukim, dia panggil eh uh, mungkin itu mu'assiratan awala safarihi kosak dilah pada awal Perjalanannya ha, kosak di situ situ situ eh uh, au 'inda wusuli maqsadih maqsadih ataupun ketika sampai niat nak bermukim itu pada mula perjalanan lagi ataupun yeah. niat nak mukim itu ketika sampai uh, akhir maksidnya bila sampai ke tempat maksud nak pergi tu atau pun qabla usulihi sebelum sampai yang Kosa kuasa nak nak betis di situ ha kunu glik ba'in wa sala maqsidahu wa sarra muqiman jawabin ha itu ada ngaji yang ada sarat tadilah qadha muddatal iqamati ha kena qadha ya man jadi ha kena qadha ya muddatal iqamati masa bermukim tu tapi dengan kaid insakanal mafhubata ma'ahu fis safari masa bermukim tu jika baru sekududuk ke dik duduk sekali <coughs> ya ha tengok jika baru sekududukan ia yaman tadi akan al mafhubata mafhubata ni kena ke zaujah lah hak tobek uh, hak tobek kuning hmm, tu mafhubah mm tu kelian kena katak Aa, insa kana ma'ahu ma bisafari. Ha tu klik penakoda masuk, masuk bermukim. Allah. Kalau tidak akan ma qalahul mawdiyu jika tidak apa tidak Asia kata aiwa illam yusakinil mahsubata. Dan jika tidak, jika tidak bersedudukan ia akan isteri yang disertainya itu. Lama mana tidak sekali kata siahnya bi aniy tazalah dengan bawa asing ia ia lah man tadi tu ha akianya akan al-mashubah tu muddatul al iqamati pada masa bermungkin tu tidak sekali tak bermungkin juga asing suku tak ada sekali ha tilam ya pati tak kena qada ya ha, tak kena qada ai muddat dan iqamatillati lam yaskinhaha fiha itu Allah ha mudah hatak silak nak bawa kita semua dia tengok kita ha nak sampai tengok kita semua takut salah Allah. Alhamdulillah. aminlah ingat agak dia deh ah ha, tu apa dia bisa dengan Ama muda terujui adapun masuk kembali. Ama muda terujui adapun masuk kembali. Bila jadi buat ada zauji maka tidak wajib atas si suami itu uli qadha. Tak wajib uli qadha. Nya nya muda terzauj. Bagaikan dia pada bermungkin. Tidak nak baca. Habibi, ha, ya, aduh, ha, dia antara hukum yang sakup Pak dengan bawa bersapi salah seorang isteri yang ditunjuk ajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Habibi situ mari tengok pula satu hukum lain pula, anak tambah lagi kota deluan. Ha, ah, baru ada dua nak tambah so lagi ja, ha, hukum dia pula ndak. Wa iza tazawwaja zawju dan apabila berkahwinlah si, si suami seorang suami itu a, kata siya ai walau rafiqan pun au gai ra pun oh deh hmm jika apabila berkahwin oleh seorang suami itu akan jadi datan kedilah zaujatan jadi datan akan isteri yang baru katakan. Ha, bila beristeri baru pula. Ah. Ha. Patu Asia kata ai walau bita jadi di abdiha ba da bainu natiha oh baru juga orang-orang oh, kita panggil baru juga dah dia kata walaupun dengan membaharui akadnyo Jadi dah, kama dia pada jadi bae nyo ba da bainu Nanti kami pada jadi bae nyo tiga igo ha ya tiga tiga pa tiga ha nak kelik baik nak rojak tak boleh tiga tiga kali ini, ba in kubro ha. ah nan hatta law talaqaha talaqan ba'inan teno sehingga kalau dia menceraikan isteri dia tu sebagai cerai ba'in tiga kali qabla tamamis sab'il ula, ula sebelum daripada sumpano ah apa dia Tujuh yang pertama ah summanakahha kemudian kahwin ya adanya ah nak akak al-mutallaqah tu dia ya, ada ke al-ba'in. Nah. Wajaba laha sab'un juga. Wajib oleh tujuh juga. Ha, apa nak ayat? Ha, nak kena nak kena betul Katanya apabila berkahwin seorang suami akan isteri baru baru khassaha menentu ia sok akan akan jadi dah tu dengan bisab'il layali dengan tujuh malam mutawaliat sinjak tidur-tidur. Ha, dia dia tapi dengan kaid jika natil kal jadidatu jika adalah isteri yang baru itu Yang baru tu bikran ya bikri ya dalok ha, kena duk 7 malam ha, Tujuh 7 hari ke malam ha right? apabila ha, boleh isteri baru tu hak, hak baru ni bikah ha, kena jadi duduk tujuh hari 7 malam seminggu ha apa -apa kelayah, pusing. Huk, pusing pusing pusing kelik mulak Kenal tujuh mingat tujuh minggu ah, or tujuh hari tu jamanda di sana, tidak tengok. Bila ada masa dia kata uh, kyo gile gila, ada yang ah, buka syarat dek. Eh. Kata asyik wajib tu kena waktu itu hatman wajib tu, ah, Kena menentukan tu wajib. Walau kena amatan, oh, walau kena ni kala, walau kena terjedidah, walau istri baru tu sayu pun. Mananya kenal tujuh hari jamanda di ujang. Hmm. Dan okay. wujuban. Kata asiah wujub ai wujuban. Wajib. Tapi ni ngakaid so lagi, wa kana indaz zauji ghairul jadidati. Ah, ha, dan adalah di sisi suami itu ada yang lain pada hak baru. Ah, ha, maknanya ada dah lah, isteri ada dah lah. Nah, ha, tu yang buat lagu itu, itu. tu tu. Wa huwa tu jabi tu indaha. Ada dah isteri lain pada hak ni isteri dulu ada. Ha, ah, lepas tu ia tu sedang bermalam ia di sisinya ha, bermalam dah. ia di sisi wife jadi dah ha tu kena menentu 7 malam dan tujuh malam tujuh hari nah tujuh hari tujuh malam lah. tak kira bodiklah begitu ah apa poh hikmat tu eh tu ada syah oyak dah syah oyak kata qawluhu hatman ay wujuban li tazula al hismatu ah tu hikmat zalaya tuduh dengan jelang mukailah namun lamukai litazul bainahuma supaya hilang oleh malu antara kedua-duanya dah ah bes kita kata orang oh, ya, zaman dulu saat ni kadang-kadang kenal-kenal tu ya kenal-kenal dekat nak berkahwin kadang-kadang hmm, ha, Kita tengok tengok tu bukan tengok musuh-musuh cuci-cuci tu kita tengok tu nah dia tengok ah pas dia gerak dulu ya mudah tu ada-ada tu nah entar ngeneh apak balik kertas tengok duk luar ni tak leh tengok di mari hmm maka kena kena rutu dulu eh habis dah sana malu dah dia jadi maknanya maklumlah kita tak kena baru muka tak kena Kena tu aja panggil adalah silu-silu ah rakyat ngaji saya panggil silu-silu tu ha, hikmah ada silu-silu Ha, ada malu-malu Sipu-sipu ha, Jadi bila duduk sampai seminggu pah, Baru kulit-maru Habis lah ha, Habis malu lah kata, Kalau duduk sehari kulit Semula malu gula. <keteng– keteng– keteng–> Jadi duduk dulu Tunggu ke dulu Hati masak je lah ha, Masalah hmm, Nak tengok syarak ni Masya Allah Lita zuh lal hishmatu bainama Tu dia Wahazat ta'lih ni pun bukan semestinya Jarak alal ghalibi ha, tu ghalibi Ada eh wa illa m hmm, dan jika tidak ha, apa dia ya? wa illa dan jika tidak ha, wa illa naqul zalik jika kita tak kata hilat ni berlaku tahu oleh faqalla yakunu bainahuma hismatum maka terkada tidak ada antara keduanya malu lana kal lati thallaqa ha seperti zaujah yang telah ia ya cerai akannya Hatu sum majaddada nikah ha isteri dia dah cerai dah lepas tu lepas laun faedah nak balik nak kahwin balik semula ha, tu pa innahu wajib laha hak zifaf juga ha, tu, wajib baginya hak zifaf hak pengantinnya bagi juga kama marah wal hama annahu la hismata bainahuma mmm tu dia Walha, tidak ada mahlus ilmu sepenak hak baru daklah lah ha, sebab dia biasa dulu dah ha gitu tu Ha, Masya Allah Baik Itulah diantara hukumnya malam tu Itu jika apa tu? Jika bikran Wala yakdi lilbaqiyati Itu tempat beda hukumnya Bila wajib, wajib buat macam tu Dan tidak kena kodoh ia lilbaqiyati Bagi yang tinggal lagi Buat cukup tujuh hari tu Play kepada Hok-hok ha, ha dulu, akliak ha, dulu. Ada ke kenokok dulu. Dan ini tujuh hari bawa lagi leh doa seperti biasa. Hmm, dek. Wah tuh hasyuk kata, "Qaulu huwa la ala al-bikri al-baqiyah." Walau zada al-bikri Macam mana? Kalau hanya lebih, hanya lebih di atas tujuh hari sarak menas, kag tujuh jamalah jaduk lebih. Walau berkatiyariha, walau dengan pilihnya pilih balik dibagi al-bikri. Misalnya keadaan talabat ashran dia minta dak hari. Ah cukup dah 7 hari. Anak ah, keliklah. Misalnya ah, dia minta sampai 10 hari. Ah misalnya apa? Ah, Ikhtiar dia hutuknu qada zaida. Tengok tu tak ada apa boleh dak 10 pun. Pikna qada iyaz tu akhirnya dia lebih. Dia lebih daripada 7. Makna 3 hari eh. kena kodoh kodoh hatu, ya. Kenang qada lil bafiyati. Qada hak ya. Bila kelihatan ke balik ni, Kena ganda. Tiga hari. Haa. Kau tahu tiga hari. Ada bahawa tujuh tu. Haktu-haktu tak ada guna. Duna sabi'i. Haa. Itulah. <tuh> Habis. Haa. Itu orang panggil kata, Bila tambah isteri baru yang bikin, Itulah. Haa. Tengok kalunya hak-hak janda. Hmm. Wa, in, wa wa khassaha bi thalathin bukan salah satin nah ni baca salah satin dah kau ada tak naskah ada tak lah. ada ada tak di salathin gitu ah ha, tengok nak wala yang wala lah, tak <tukar> ni ada naskah apa lah tukar neng tuan wa khassaha bi thalathin nah thalathin nah sama ni bunyi baca salathin hmm. Dan uh, menentu ia zau so, zu'akannya Akad Al-Jadidah Akad Al-Jadidah tu Menentu dengan tiga hari Mutawaliyatin ia berturut-turut Inkanat til Kal-Jadidah tu Jika adalah isteri yang baru itu Sayyibah yang janda Yang ha, janda Kita panggil tu, Ia bujang ha, kalau, kalau kahwin dengan bujang Tiga hari Ah ha, Jadi duduk tiga hari Lepas tu baru lili. Kalau lebih daripada tu Kenapa Allah Fa law layali bi naumihi lailatan al-jadidati wa fi masjidin masalan Maka kalau menceraikan tu beberapa malam dengan tidulah ana dengan bahawa tidurnya semalam mandi si di sididah dia siap baru dia satu malam di masjid <coughs> masadalah Ha deh. Kata dia lebih yo sabda dikah, ha, tengok sekarang kata tak dihisap akhir demikian itu. Ai, aima parrokohu tak dihisap. Hmm, itu yo. Cakap yang nak mutawaliyah yang nak beturu turuk Bila tak dihisap, bal yuwapi boleh mesum perno io. Zawad tu. Bal yuwapi jadi data boleh baca gitu. Boleh baca yupi apa boleh au pa yuwpi ya guno dua ni tu gile gimari ada kadat wa fa yuafi kadat au fa yufi Iqra ayyukun nabinnal bal yuafi ataupun bal yu bil jadidata haqqaha jamu ta'di dua bahkan mensempurna iza akan isteri yang baru itu haknya mutawalian ah dia hal keadaan hak tu mutawalian dia berturut-turut tidur aa, tidur di isinya semalam ni tidur masjid malam mai eh. oh, tak kira bahkan kena masuk penuh no. eh, eh sejarah penamo agama selagi hajar ni pelataugan mana kita hidup ni kena hidup dalam atur eh? jangan hidup ikut se ikut rasa tak boleh dan kita ada punya ahli kena duk jaga bini ah bab tak orang-orang ke kan? tua dia ada, ada, ada ke bini sangat dah mengaji tak sahi bini nang Taksih juga Itu ha, pun ya, ya, nak usah Yang orang dia pasal nak mengaruh Taksih kena kira bini Mari taksih Dia ya, nak suka balak dia tu Peruk Peruk Mari pasal nak klik-klik Petah peruk pihak tu Dia ya, tuas rabut tengok Dia ha, kira bini Dia ya, tak Dia ya, ada kadang-kadang Dia berbini ke Putus Dengan saju Dia kerja buat cara dia Haa jadi molak banyak Rasa ambil bini betul kena suka bini sangat Dah mengaji taksih ke Taksih Naji tak siapa, tak siapa kerja pun tak jadi pun. Haa nak kerja ke tu, kerja hari ini manda hari kerja. Kerja-kerja je klik lagi minta pula dah. Hagi kerja pun dah habis. Naji tak tahu, tahu, tahu, tahu hir hir nak hir hir taruh sebab bing pun tak ada. Haa itulah. Dah letup. Ambilah bing ni jurulah orang. Haa nak itulah kan? Hmm. Itu ah. ah. di antara lain. Hmm. Itulah baik Kepada kata Nak membina rumah tangga ia melahirkan anak cucu Apalagi dapat anak yang salih Ya di'ulahu Kan ha, Itu dia Baik Kemudian Kata lagi-lagi Bagi wafil jadi Dan sahafa mutawaliyah Wayaqdimah farraqahu albaqiyati Haa Lepas tu kena kata lah Hak-hak barang yang mencerai Akannya tu Ilbaqiyat Bila klik hak dulu Kena kata Mana Misalnya uh, Misalnya gi uh, boleh isteri kedua tu janda aja kena dok 3 mandai sanno gi dok 3 mandai sungguh tapi ah uh, dok dok di rumahnya di sisinya semalam itu di masjid semalam tu dia ah uh, tu dia nah ataupun boleh ha hak hak biki hak baru gi duduk boleh 3 mandai ah uh, pastu boleh gi ada ajak di mana-mana gi dok kelanda 3 mandai ah uh, si tak hisab tu bila tak hisab tu kena menyempurnakan faedah lagi pahak 3 mandai lagi lain tu pastu klik nombor baddo Hmm, qada' dua mayyah. Ah, sombong dengan qada' ha ya. Wajib qada' mayyah. Qada' puasa. Ha ni kena qada' jili. Ha ha ha ni kena qada' qada'. Tak ditak berdosa. Hmm, masya-Allah. Ha ni kata berat kita kerajaan ni pikul tanggungjawab berat. Kulukum ra'in, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyah. Setiap orang ni yang bertanggungjawab. Ha, setiap orang yang bertanggungjawab akan disoal tanggungjawab tak. Jadi ditanya ke rakyatsah. Fa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Ah, dia ditanyalah ha, okay, daripada tanggungjawab dia tu. Hmm. Habis ha, selesai cerita. Ah, ha, ni kita tengok hadis supaya jadi dikemak ah pedale hasiah ah di bawah pada kata saniban. Ya, yeah, dia dah bagi hukum sak ini dia kata Masalah kalau dapat hak yang janda Tiga hari tiga malam. Ah ha, kalau dapat hak hak yang biki minggu. Tu ada tu dalam hadis tu kan. Ha, kama fa'ala ai nabi sallallahu alaihi wasallam di Salamah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan seorang isteri dia, yang masyhur dengan Ummi Salamah. Pasal dia tajak Um Salamah, Ummi Salamah. Nama dia Hindun. Nah, nama dia Hindun, tak mesyuh Nama dia mesyuh dengan Ummi Salamah Bila dia berkahwin dengan Ummi Salamah Dia pergi duduklah dengan Ummi Salamah tu Tiga hari Sekira-kira Sebeda ia Nabi SAW Baginya bagi Ummi Salamah Dia kata In syi'ti seba'ti seba'ti indaki Wa seba'ti indahunna Wa in syi'ti Uh, sebab tu indaki uh, Wa, wa sebab tu indahunna Wa in syi'ti Selastu indaki Wa durtu Ah, hmm. Haa ha, ya. Dia kata ke Amin Salamah Bila dia berkahwin dengan Amin Salamah Dia pergi ke Amin Salamah Dia duduklah Bila dia duduk dengan Amin Salamah dia, dia kata In syi'ti Sekira akau khanak Hei umat salamah Kala nak no, Aku duduk tujuh malam ada apa In syi'ti Haa Soalan nak kata kan In syi'ti ayin Ambil masjidah tu lah Jika aku khanak Khanak akan menuju Maknanya Tak apa Aku menuju di sini Aku menuju Aku nak duduk tujuh malam Tapi Dia kududuk mu sama -sama tujuh malam Wah sebab huna. Abil ha, aku klik dengan isteri istiqoh lagi ni, kena tujuh kau. Tujuh kau, tu, tujuh kau, ni tujuh kau. Wah insya Allah. Dan jika aku kahna, jadi aku taslim, aku minggu saja. Hah, taslim tu ada ke? Kau kena tujuh kali ayam. Batu. Ada dapat pok? Alhamdulillah. aku gile. Kau mukul gile ni lah. Daraya duru. Ha, Wah aku, ha, dah aku gile. Mana gile lah? Daur daraya duru Dauran dahi Aibil qasmi al awal ila qada'i Tak ada kena qada'i Ini Nabi saja Sallallahu alaihi wasallam Hmm Ha base ha, kita dapat ha, apa dia asar hukum-hukum nak mari nak tubik macam tu itu ni semua tu ambil kutik daripada ajaran Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. selesai lah kita hubung kait dengan masalah tu. Sekarang beralih pula pada hukum lain. Ha, ini ni hukum sabit dengan Daqoq kat lah, sini. Ha ha hadapnya isteri Daqoq suami. Wa wa hmm. Di sini nampak selalu dah. Kadang-kadang nampak orang baik, orang baik-baik, orang baik-baik, orang baik-baik, orang baik-baik. Banyak Ha, sudah. Nampak <ganti> dah lah. Ha, hmm. sudah nampak dah lah. Allah. <tele>